чорна, брудна, загиджена солома. «Оце ваш грандотель!» Сьорбнув носом Керпатії і почав робити цигарку, любовно вийнявши срібний порцегар із золотими монограмами. Доктор пошукав очима. «На чому б посадити панну Ольгу? Ні стільчика, ні колоди, нічого. Огола, загиджена, моторошна підлога та й усе. Він озирнувся позад себе аж здригнувся». З землі дивилося чиєсь довге, страшне лице з круглими непорушними очима. Коло цього лиця лежала темна маса другого людського тіла. Мертві чи живі? Панна Ольга помало розмотала хустку, спустила кінці її на груди, причепорила під нею волосся. Спокійно, впевнено. Немов у себе в будуарі. Чудесно. Потім підійшла до стіни, і сперлась на неї спиною. Довге лице на землі біля тої стіни, що виходила всі, не заворушилось і підвелось. Ну, слава Богу, живе. Панна Ольга глянула на нього і спокійно одвернулася. Ну, лежать собі якісь люди на страшній підлозі, що тут такого надзвичайного? Вони зараз нас трусить будуть? Байдуже кинула вона до доктора. Мабуть. Темна кучугура біля довгастого обличчя раптом заворушилась і з неї виринуло друге, кругле, жовте, безбороде обличчя. «Що таке, вже?» – жіночим голосом по-польськи сказало воно і підвелося над підлогою. «Не знаю», – тихо відповіло йому довгасте лице, водячи круглими тьмяними очима, з доктора на панну Ольгу. Керпатий сховав портсигар і закурив. Потім отчинив двері всіни і голосно спитав. «Доложив?» Але зараз же ширше розчинив двері і одійшов трохи набік. «Ага, начальство, йдуть». Доктор швиденько озирнув панну Ольгу, як озирають борця перед рішучою боротьбою. Вона стояла в темному кутку, закрита хусткою, але випроставшись і готова до бою. Жовтовусий без кожушка і без кашкета у солдатській зеленкуватій блюзі, з наги у руках, не поспішаючи ввійшов у камуру. За ними йшов чорнявенький, горбоносий з великими шорсткими кучерями над вухами, червоноармієць. Зіркнувши на доктора та на панну Ольгу, жовтовусий озирнувся круг себе. А де ж пане графе? Ага, тут! «Ти як смієш лежати, короло, встать, а ти перед ким сидиш паршивче на ноги!» І він твердими короткими ударами на гая почав хльоскати польських графів як худобу. Вони зашамотались і, хапаючись руками за стіну, важко, безсило і поспішно почали підводитись на ноги. «Адже гладка! Яке черри вона смоктала з хлопів! Не піднесе!» Піднось під вельможна пані. І нагаєм з піднизу з глухим ляскотом ще кілька разів ударив її по широкому, незграбному заду. А графиня судорожно хапалася жовтими, неначе спухлими руками за стіну, з усієї сили тягла за собою своє роздуте, кругле, з великим животом тіло. А граф високий, худий, подібний до кістястої виснаженої балагульної шкапи. Підвівшися сам, піднімав її за лікоті тяг догори. Стать рівно! Струнко. Важко дихаючи, не зводячи тупо жахних очей із Єремєва, вони, ці очманілі істоти, сілкувалися стояти струнко. А графиня випинала свій величезний живіт, а граф міцно тулив витягнені долоні до швів своїх рейтузів. Але обоє горбились. І хилитались у дотомі жаху, думок і камори. Тепер видно було хрещувати породистий ніс Аграфа, жовтосиві підстрижені вуса і високе лисе чоло. А все лице було помняте, у брудних плямах під очима, наче там було мокро і на тому місці засох порох і бруд. Плакав старий, мабуть. Плакав і ховав от жаху та очою, породисту голову свою у брудну, загиджену солому. Панна Ольга щільніше закуталась у хустку і одвернулась. Єремєєв раптом повернувся до доктора і коротко кинув.